І нам також потиснув її руку. Потиск у неї виявився також досконали. Колись нас на русанівських дачах на пляжі познайомив один ідіот і миттю злякався. Одразу почав її ганити переді мною, певно побачив, як я вирячився. Ще пак, такої фігури в жодному журналі не покажуть. Правда, в Києві можна зустріти фігуру більш переконливо, але конструктивно кращою, аніж Гальбіни, не було. Сказали, що з комсомолу викинуть, раділа озираючись, вона. Тривога висіла над парком Шевченка, вона не могла пробачити йому такої назвою, бо колись іменувала Миколаївським на честь останнього московського царя. Я не повірив, коли Альбіна вчепилася мені в руку. Ти не проти? Та я б забув і про Шевченка. Теж, мабуть, двічі проїхала повз парк дванадцятим тролейбусом, ще можна було десятим, дивилася... Не наважувалося. Тут не втратити комсомола була жалко, а того, що за цим іде автоматично викидка з університету. Сцена під постаментом була вільна, така дерев'яна, ніхто туди вже не сходив. Лише навколо співали Ревета Стогна, дні проширокі, так що ми з Альбіною слово-слово додавалися до гурту. Однак мені ще дужче хотілося з нею балакати. Ти знаєш, шепотіла вона? Тут ці ідіоти організували концерт. Позвонили сюди колективи, щоб цілий день нічого не було. Але колективи змогли лише до одинадцятої. Тепер співали ми, зізнаємося, що не всіх пісень ми знали, а де було їх вчити, не в університеті ж. Їй щоразу здавалося, що бачать когось зі своїх. Мені також тих, кого не хотілося бачити і знати взагалі, і що вони поволі почали концентруватися». Отак завжди, шепотіла вона, ніколи їх тут не побачиш біля Шевченка, а як річниця перевезення його тіла до України, то вони й тут. Що я міг їй сказати? Що в них на факультеті журналістики їх удвоє менше, аніж на нашому філфаці? На дощатий кін виліз якийсь у формі. «Розходьтеся!» – намагався перекричати він спів. «А ви давно вже порушуєте громадський спокій. До таких плеча...» Пашів уже не острахом, а простим теплом. Ану, розходьтесь, залунало з мегафонів, і топорили автобус з посунув у натовп, аби збити людей з пісні, а звідтіля залунали крики, ми ставали навшпиньки, однак нічого добачити не ладні були. Потроху хор розпався, коли вже виснувалася тиша, на підвищення вискочив. Цупкої постаті чоловік. Добродії, загукав він, доки вони тут автобусом відволікали, а з іншого кінця вони забрали в Бобіка кількох наших людей. Чи це був Стус? Ні. Це й був поважнішого віку. Натовп загудів, і тому ми не дочули імен заарештованих. От що, заклинав далі той. Коли це все припиниться, ну всі разом підсика. І постановимо нехай випустять заарештованих. Як закричать усі мегафони, як заревуть мотори, та усі з одного кінця, так, що натовп сахнувся в протилежний бік і посунув до Хрещатика. «Що це буде?» – тріпотіло плече Альбіни. Історія мало не одказав я урочисто, однак страх, посилений незнаною цікавістю, штовхав перед тротуаром. «Швидше, швидше!» – закликали спереду, «доки на Хрещатику нас не перекрили». І перехожі там здивовано споглядали похід. Що це таке сталося? І сахалися, почувши відповідь – марш протесту під ЦК. Цікавих, як вітром здувало, але й багатьох наших також. А як вийшли на гору інститутську, то побачили, що заледова половина зосталася. Отут повз нас і помчали вперед карети такої допомоги, поливальні машини, безліч бобіків, стояли вже на біля вулиці Орджонікідзе. Ех, якби всі тоді з нас трималися попід руки, ті, хто лишався, поспішали, що сили вперед, щоб зовсім не розбігтися. Проминули спілку письменників і лише тоді попереду побачили живий ланцюг уніформістів. Похід став. До нього підкочувалися нові й нові швидкі. Я зроду не знав, що їх на Україні так багато. Тепер лише коли все спинилося, я побачив, хто нами верховодив. Це були... Переважно старі жінки у вишиванках. «Канадки!» – здогадалася Альбіна. «Признаюся, що я до того з роду ще не бачив заокеанських українців. Мене вразила їхня рішучість, з якою вони напирали на міліційний кордон, вимагаючи їх пропустити». «Чого ви хочете?» – розводив руками якийсь майор. «Випустіть на волю наших дітей!» – голоси були хрипуваті, бо не молоді.